Urtagilaren lehenetik goiti, amikustarek, beren eskorazko irratia, Ukanen dute iruliko irratiak programazio berezia eskainiko baitie. Gurekin Maritxu Lopepe, iruliko irratiko presidentea, titio aizager, amikustar, administralaria eta xantalergi, eitziritzeko ausapesa eta oriek, iru oriek, iruliko irratitik handitugu garazitik, egonon iruera. Egunon? Egunon? Egunon. Hala, e, orain arte, latonoita amalaukakotxe bie, frekuentzia du iruligiko irratiak amiku zen, Maritxulo Pepe, konkretuki nola gauzatuko da, sedea? Sedea, be, zerbait abiatuko da um, urtar uh, lehen egun horietan, donk, irrati berri bat, antena berri bat, eta, bon, eskola irratien xare horretan ibiltzen den uh, irrati bakocha bezala, ukanen du parte bat bere programazioa, uh, izanen dena, bakarrik amikustarrek entzunen dutena, eta gero, programazioa beste parteak gehiena, beste irratietan bezala, sarean emanen duguna, uh, elgarrik ilakoa. Ditu haizaguer amikustaraz, zira, eh? amistralaria idoliiko erratean, zer ekartzen alko dauzue amikustarher beraz proiektu horrek? Ho, oh, aniz gauza, ne uste dut, ziren, eh, aspaldi danik badugu frekuentzia bereziba Dona Paulen, hobekio eh? entzuteko, bena Dona Paulen eta xistotameku zen gaindin, badira zer nahi gauzak ereiteko eta entzuteko, Eta hori da inporta gureetako, e, baiatzea on gure gure irgratia. gurikiko Hirati, irreia egin saria. Nun uh, kokatuko da jakin da eh? estudioa txemanik izan dela, beraz UI uh, gilaren lehentik go egiti norat zuen joitenhalko da amikustaka. Eta, Karikan den, eta tierkarrikan, izain da lokal berezibat, guai, e, haipatzen e, e, e, dugu eta egokitzen dugu e, behar da estudioa eta lekian eman, eta askifite dien diak dira eta badela posibilitatea eta guri jontatzeko ere. Dona paliuko bihotzian, non baita? Ba, ba, ba, ba irri dian, izain da, eta hori da gauza importanta, behar zen ere... Bada antena eta xantzubre ditutako eh, mal hortan, eta hor antenatik eh, xuxen berda, berzen izan, eta hirdien ezein da. Uh -huh. Xantalergi, hain eh, ziritzeko osa peza zirela horretarazten dugu, berrik Iñaki Kamino izkun zaladia berrik erketan da, eh? amik usta herr, komplexua es, eh? horzen diela Euskaraz mintzatziak, eta horretan, zure uste, donapaleun izaitiak zerbait aldatzen alko du? Estutuste uh, komplexurik guai gehiago bat duguna, beti hori aipatzen baitugu. Hamikusen, uh, uh, uh, iduritzen zaut uh, irroliko ir irratiaren antena baten txortzeaz, zinez, e, eskuararen aldeko tresna eder bat izanen dela. Guai uh, hartio behatzen dugula irrati hori, uh, bainetzen dugula bainan ez aski hori tamar uh, kilometro egin meher ditugu guna diteko, hori eh? egin duguna goizontan ere, egin harteko, eta egestasun eh, bat emanen du, eta egestasuna balimada uh, irratiaren buruz joaiteko, uh, inaiduritzat uh, eskoararen uh, edapena uh, sustatuko dugu, uh, irratioren bidez, eta komplexu hori uh, araiz uh, galduko dugu, I, Arra, eta ege bai. eh, eh, eh, behar eh, eh, eh, eh, eh, eh, da iku zen eskura zinez azkarra dela basenafargo osoan bezala hizun badira biztan lehen hizun biz leen erdia eskoalduna da, bez zinez bada lan egiteko eh, irratti jorentzata. Bai, aipatzen da, eh? behogoitamak urtegoitiko jendea jende eh, eskora badak itela, gune hortan Atik gazteetan dela ustura, beste guneetan behar da ez gira proporzioetan txertuko. E Realitate horiak kondutan hartuz, Maritsuru PP eginen da programazioa? Be egia amikuseri uh, beti uh, bon intzatu girela be uh, ez aski santaleneri abiatu eginen ideia esperientzia bat uh, norbait sari san billegun asteana eta bon etzen uh, etzen uh, bon funtzionatu eh guk ere hemen badugu gure zentralismoa santarek jaien bezala gerasi gerasi gauzetaz badakio gehiago ango beno eta hau abiatu da proiektia sina zerriko jendea ikin hekingo hetatuz abiatu beno len norian badale ditimetate sozial hori leheno etzena, eta behar da hoartu, en fet, euh, eskual gintzabizki askardela amikuzen, eta ez dut uste programazio berezik beharko duten, ez da frantsezik sartuko edo nik dakitaze. Uh, han bada zinez dinamika bat, eta sei bildu da hango jendearekin, eta zinez taldea hor da, prest, kronika bat zuniteko, eta parte hartzeko, guk nahi dugun uh, irrati parte hartzaile horren uh, osatzeko, eta uste dut, uh, voilà, beren kutsua emanen dutela, Amikustar uh, kutsu hori, baina ez uh, uh, gauza berezik, bakarrik tokikoari uh, egokia den zerbait. Se, bez programazio berezio hori esukaraz eginen dela bakarrik. Bistan dena eskola zinen da eta ora, gero izaiten aldira berri batzu batzutan edo itzuliak edo bakar batzu franxezan zuten dira ere batzutan gure tokikoan hemen irureiko irratean. Arrundu bekan izain dira eta eskola azko bat da, gure sareko eskola jatietako sareko antena bat da. I, irureiko irratia galditzen da, izen hori atxekitzen du edo zerbait berria asmatuko da? hori bon, ono ez da hori beharko da susspens pixkat ono hori haintxe bere izena ukaren du, ezta ez da ono izena publikazeko tenorea. Bo Ideago hai Jakin mina atxikiko yeah. dugu, <laughs> <laughs> Hortagilaren lehenetik goiti eskwarazko irratia amiku zen eta hortaz mintzatzen segitzen dugu Maritxu Lopepe Iruleiko irratiko presidentearekin, Kiko Aizagar amikuztak administralariarekin eta Xantalergi Aiziritzeko Auzapesarekin. Eta segitzeko, egan eh? bezala, beraz, gogo eta bilkurak iragan direla urte batez, titio aizagert, nola antolatu ziste, eh, xaretzeko, eh, eragirigusien biltzeko, izan dain eh, elkarte, kirol bat edo eh, autetxien biltzeko, nola antolatu ziste? Hori da, Xuxian, ziren, goen ahtian, ezagutzen gira eta bakigu, apropres, astapenetik, nori. Sentsibria den, posibli duen eta gurik inxatzia eta proiektu goto rotan, hor dien biztan dena, astapenean, bospasei, hamar bat eginen eta azken finean eta talde azkartu da, e, egituratu egitu da eta, bon, aski gauzak, aski xinpliak ziren, goen ahteko eta ez eta pentsatzeko. Hor dien kotxak bazuen bere sarian bere ezagunetan norbait ara, kirol taldeetan kultur taldeetanla Pasu dira gauzak simpleki finalki eta hoai badugu behar da ijan duden ostirarian lehenian Bilkura publiko bat eta antolatzen duguna pixkat denek zaltzeko etaeta eta, ginazteko mintzatzeko eta untsa gauzazak eta aproposemetiko. Nun izanen da? Hori eipatzen duzu, nu? Hori, bai, bakatu. Ez dut eran, hori izanen da etxe ortan, denek ezautzen dugun gela hortan gileko gela. Amikoseko xerbitziu publikoen etxean. Amikoseko... Zona pauliko eliza ondoan. A, doz. Gugu eta... Zorzeket erditan. Zorzeket erditan xerbitziu publikoen etxean donapaliko elizaaren ondoan, zuzeniz? Hori da. Habenduaren lehenan, hostiralean. Hori da, nilesker. Hala. Eta, e, bai, gogueta horietan, pentsatzen dut. Zien artean, e, sei amartagero gehiago iztela, nundira beha jaundienak, amikuzen? Hori da, esko harazko komunikazioan. E, uste dut, eta badilaela tresna batzu eta ze pasatzen den duena paurean, esko guti. Eta azken finean gure, guretako izierri importanta zen, gauza bera erretia baina esko Uh -huh. A, hara, eta milagauza pasatzen dira, donapolen, badira komertxantak, badira empresak, badira uh, elkarte frango eta eskual, uh, ta eskulturan eta dinen adituak, baina ez dute ahalik uh, webgune aparte, en, anitzek baute, hien uh, webgune horrein, baina, Bada, tresna hori, isi erri importanta izaina, ziren, diakinez ere, zonbat jende eta eskual dun diren, hori behar da hori baliatu bat txurretuki. Laguntzak zoin izanen diren, izaiten aldiren, maritxulupe paipatuko baina lehenik, xantalergi, irrati baten sohtziak, gastu ekonomikoak, beraz, ondorioztatzen ditu, sortzen ditu. Likuko errikoetxeak laguntzabat galeinen, aiziritzeko errikoetxeaz gain? Gain? Ez gira honortan sartuak, lehenik proiektua haintzina arazten dugu eta gauzatzen hori da lehen idea eta behar bada haintzio hitzuriko gira ba, irrikoetxeak buruz. E, Jakin ez hala ere irrikoetxeak ere indak ge, gero eta gehiago egiten dutela eskoraaren alde. Or, Uh, uh, Eskuara teknikaria uh, lanpustuaren sortuz gioz bihaz bi mila zazpian uh, uh, eta behaz, bai, pentsatzen dut uh, Eriko Etsiek uh, zerbait egiten alko luke dela uh, irrati horren um, suztatzeko eh uh, du justoireteko e ere eh uh, le nid yassene les coups publics quoi a tchemaitea bias uh, irati oheneko katseko ezdugu eteman ez erriko donapolico erriko etian es erriel cargo amicoseko erriel cargo hian hartako bias be sala bon katukoda bias donapolico biots biotsiana merkatua estalian parian ori guretzat bisiki importante a sene Eta, ara, behaz, e bai, onduko urratxa izanen da, egien, egrikoetxean ikuste e eta joaitea. Domaia, ala ere, pribatu baten ganat, pribatu baten ganat, jotzian, nahiago ukanen, sinuten, seguro, uh, ukaitea, jeman, gehiago, gela alaren dako, pentsatzen dut egrikoetxea edo uh, lujalde ere Eh, bai domaia atxemaiten dugu, bon, nik eh, aiziritzen proposatu nuen, baina eh, pixka bat urune izen eh, dona pauliko zentrotik, eh. eh, baina, ah, ara, eh, bon, eh, badakigu beste eh, elkartea initzendako ere eh, eh, zine dela gela baten atxe atxemaitea amikusiko eh, eh, erri erdian, bon, ara, eh, eh, eginen dugu eh, uh, huri gabe, eh, eh, eta jendia rubilduko importantena da zentruan eta bi Joziani izaitea, gindia a ijeurbil seco. Ba eta simbol, simboliko e da ere on a erdi erdian izaitea Ba i Marichu beste diru iturriak soin izaiten aldira Be, lekuko antena hori funksionatuko da ekonomiko gipiskatidureko irratia funtzionatzen den bezala, edo agian. E, baita badela irratian sustengatzeko fondu bat Frantzia mailakoa irratia elkarten laguntzeko eta ordeantokiko irratia horrek ere bere partia ukanen du, e, ola, baldintza batzu badira hortako eta gisa hartarat sorzen da amikuzeko antena. Gero bistandena e, e, basena foroguzian iten duen bezala e, mentoz, kampaina bere zibat eginen du amikuzen abiatze horren eta hortik ere vala, instalazioko eta soz piskat eskuratzeko eta gero uh, guri da piskat eta balioa eta funtsa emaiti atrezna horri urte guziko, urte guziz eiten den kampaina hortan jendek ere gehiago emaiteko egia amikusetik bon, zaitasunak badira ere uh, jendiak atse emaiteko egin e, e e itzulein niteko eta horrek dinamika bat mentura zekarreko du sentzu hortan or, eh uh, bon, dira bi uh, bi mm bi iturri nagusiak eta gero bon, e, xare, gure sare guzia eskoalera publikotik lagundia data eta orre behiriz, fain, parte katze bat izanen da e, gure funksionamendia e, doni bane garazit amiku zehartean e, gelditzen gira alare e, tresna behia e, antena lokala batekin eta gero bon, e, xantarek aipatzen zuen ere erikoetzen itzuria, hori bon, segituko da eta, eta haipatu behar da ere ahaletan badiraba zutan diruzkoa halak eta badira bestiak ere eta kari hor preeski bon horra xantarek emandu lana ondia ere beste uh, marchaolin iteko hautetxenu uh, hankitzeko eta diruzkoa esten laguntza ere bizki uh, baliagarria da uh, gure, bi eta beti e eh, ibilmoldea ibilmoldea uh, joan asteko Behitz, behar bat azken hitzak itioa izagere, estudio eh? hori ezan eh? endela, azken lanak hor dira, behar bereziak, laguntza bereziak, eskukaldiak, deia pasatzen alduzu nahi balzo? Ba, biztan dena, hoaiztean e, de, de, de, eta ranan nien eta bag, bagin, badogula lehen bilkura publikoa ordean urbilzisten guztian, badogu zer nahi eta denak elgarrekin zeite egiteko. Eh? eta giro bedenen unian uste dut eta izain dela tresna hau, berko dugula batu ikuzen gain di sust eta uh, dena, dena jakin asteko eta posibili iizagin da Har. Ala, eskertzen zaituztegu, eh, Titua Izagerra, Mistralarizidera iruligiko iratian, ami kustaga, Chantalergia iziritzko osapesa ta Maritxu Lope presidentea, bilkura publikoa izen dela urtzirale orz aratzean dona Pauline zerbitzu publikoen etxiana, ala eta proiektu orrena orkesteko mirasker. Mirasker.